Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillah, salatu, salamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi u wa mën wala Allah u gjallu ala falenrojmë vetën për ti ndim dhe fale kërkujmë Të ndëruar, pa dushim se në Ramazan është e kërkuar që njëri u të bën samati për veprat mira dhe këto vepra pa dushim janë të ndryshme dhe të dhellojshme Veprat e slatë do bia t'yre i këthijat individit por edhe veprat e slatë pa dushim do bia i këthijat kolekt <coughs> dhe duhet që të në gjithëtën që në këtë Ramazan të bën vepra të ndryshme në dy, në dy fushat, edhe ato individuale edhe ato kolektive. Allah Gjellewala a thot në Koranu të avonu në lëbiri o të takua, dihmani në punë të mira dhe në ato që ju silin dhe vëshmëri. Ndaj dukunisën nga kjo parim koranuar, dukunisën nga kjo uh, sezon besimtarit ku kërkoj që të punim së ma teper, dhe shrej që të bashkunim së bashku në këtë muaj, që të lexojm Kur'anin së bashku dhe që kuptojm ë uh, apo të meditojm radhës së ajeteve të caktuara që padyshim e pasurojnë e pasurojnë shpresimin tonë me Kur'an. Para sa të kalojtaj ato që konkretisht dua të ndërtoj së bashku juve gjatë ditëve të Ramazanit, ë uh, një fenomen dua që të flas për një çështje të veçantë që pyetja dhe shpesh harë dotot njerëzit janë në konfuzion. Tash në Ramazan kemi dha angazhime të tjera nuk mund që tërkuën të jakushtëm Koranit, e kemi një kodë të saktuar, por Koran, përdo gjëm që mire me nëzu Koran, por përdo gjëm që do të dhe me meditu Koranin, cëlla është më primare dhe si tja bëjmë. Pa dushim se nëse i kthejim i të parve tanë, kohëve, kohëve të gjënratëve të artë, të të hershme, të selefit, të sahabëve të begamerit Alehi Sratus Sam, të abenve dhe dhe dhe të tirojë që kanë pasurë dietarët e tanë, ta, sikurse Imam e Buhari, rahimullahu, Imam Shafi, Imam Malik u Imam Ahmed, Allahu ysheroft, do jemsa ata njerëz nuk kanë pasur konfuzione. Kanë luzuar Kur'an shumë, kanë bërë shumë hatme në Ramazan dhe kanë qenë sa ata edhe kanë medituar dhe kanë dalë me përfundime të mrekullueshme pas Ramazanit. Mi patai kanë pas mekanizmat e mjaftuishëm, kanë pas diën e mjaftueshme që duke lezuar së bashku me lezimin edhe të vjelin kuptimet shumë të dhe meditime. Ndërso gjendje e jo nësot dalën, nuk imi nje në nivell të tjurë, nuk imi nje si kur ata. Andë i shpeshërë duke dëshua me meditu Koranin në kalon kuha dhe edhe nuk bëjmë nuk bëjmë një hatme apo dy hatme. Në anën të të duke u fokusuar tek hatmeja, do të bëjmë disa hatme të 3, 4, 5 etj. Mirë po në fund fund kur dalim nga Ramazani, nuk dalim me ndonjë përfundim të caktuar apo ndonjë meditim të caktuar, apo ndonjë udhëzim që realisht ka ndikuar në veten tonë dhe me përmirësuar. Çfarë të bëjmë? Dietatorët që kanë ndatuar të këtë çështje të Ruloder, padyshimse janë ndarë në dy mendime, disa kanë favorizuar leximin e disa kanë favorizuar domthon eh do mund të por kanë përvur në leximin pak më të shpejt që realisht njeriu tani s'u mbet për hajtme me botë e kanë përvur e kanë përvur aspektin numerik të hajtme normal duke mos anashkaluar as, as meditimin mirë po disa të tjerë janë fokusuar tek meditimi dhe kanë thënë se leximin e ngadalshëm dhe përjetimi i Kur'anit dhe meditimi i tij është më i dobishëm veçanë kur kemi parasysh mënyrën se si dhënë Kur'anit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe të paratën kanë duhet që do të thot një jet ta kaloj natën me të kësaj herë. And nej dukepos para su she namongojm ndonohum da mongojm mekanizme të kryesor për kuptimin e Kuranit gjuhë arabe, rregullat e kuptimit Kur të Kuranit, rregullat e tafsirit, me ndonjëse ne dua çë ta gjim një mesatarë mes Turefiolvë dhe të bashkojmës dy mendimeve. Andaj mendoj të ndroshë esenca e çdo kujt përiko duhet të jetë ça të zon Kuran sa matë. Gazelizimi i Kuranit sill baraçat meditimi ti ka breqet, unë e me te ka breqet, mirë po edhe vetë lezimi ti ka breqet, ndaj mësta privu i vetën nga ki breqet, pas e mësërrojmë se, ne kemë lujnë Ramazan për shpullime, e Korani mundësën, me të vërdit, arrit një shpullime rëvense, për një ajet, kemi dhe të sevabë, për një uh, shkrojnë fërni, kemi sevabë, dhe dhe të sevabë, si këse këthën pegamberi së nësërëm, kësh lezën një harfë një Marrë me katëllëzim vjet shkollime, kjo është më e madhe për ne. Sa hafë ka Kurani, sazo do të bëjmë morr. A dhe nuk duhet më priu vetën ton nga leximi i Kuranit. Në anën tjetër, nuk duhet të garojmë në në në, në shtimin numerik të të, të hartmeve që këtjet e vetme që ne bëjmë në Ramazan në raport me Kur'an. Po, jo. Mundemi që të fokusohemi për Ram-në sura të caktuar kët Ramazan, në ato të caktuara dhe më to të mirë no, me. Po, korone. Ne dimë vazhdojmë, rihatsh, vazhdojmë, vazhdojmë punën tonë. Ne lezoim kurat, bëjmë hatme. Bardhimisht mirë po në, në, në, uh, në një teatër mund të përgjinnë disa jetë caktuara që ne e kimë luajtur për shembull. A jete çflosën për zbutjen e zëmrës, a jete çflosën për shembull për do një vesë caktunë e kimë, ta morim son hujorat për shembull, ta morim son e caktuar, ku Allahu flet për saktuara, meditoj, vesë caktuara, shoqëruet shëmtuara dhe të meditojmë. Ku elimi ne këtu? Ku kemi larguar ka çështja? Ku kemi larguar kiveas? Si kemi bëkat eksu eksu marrë. Prandaj me ne që kështu bashkër mes dy, dy punëve të mëdha dhe dy qasjeve të rëndësish me ndaj fjale sa dhe gjelore. Ledzani kuran sa të moni, kushtëni ko kurani sa mëtipë. Mirë për në tjetër, ndani nga pak edhe ko për kuptimin e ti dhe për meditimin e disa ajeteve të saktuara, që realisht e kemi njor kuptimin e tyre nga burimet e sigurta, të ha gjelarve, të ledzimit e kësëmërat, dhe pasaj të pa, prezentojmë vetë në të në këti kurani. Shë kujimin e me këtë kur laukso pata ku jemon me kët. Kur'thi Kur më premeso, kur'thi më rregullo, e gjesto, e gjesto më radh. Andaj më thënë që në kët mënyrë bëjmë një bashkim me studimeve dhe nuk humbi mundsinë e përfitimit nga Kur'ani qoftë lezimit të tij apo qoftë meditimit të tij. Allahu nëllor për çakt në Kur'an, dhe na mundsojë që në këtë Ramazan të përytim sa më tepër nga libri Allahu al xhalla wala. Ne mendojmë që në kët aspekt të bashkëpunojmë së bashku. Ju vordhni lezimin dërsa do të jemi së bashku në meditimin në disa jeteve të surës L.M.B.A. E kam përgjitë kësure, suën e përgjambërën për shumë arsuje dhe me ne që do të kemi një otim të këndshum në meditimin e kësaj surë dhe do të përmendi edhe arsujet pse kjo surë për krejsh në këtë Ramazan. Ta kormi, ditin e arshme, dira të re, zotish, më bërët, sëra më aliku.